Това беше втората лекция и втората идея Шрио Логиката е опасен враг на истината, защото тя не вижда своите заблуждения и своето несъвършенство. Когато аз с удоволствие завърших четенето и на една много скучна книга, аз видях и в скуката нещо съвършено. И там го има. Просто трябва да го видиш. Аз видях нещо съвършено и скуката. Защото удържах победа на своя ум. Ума може да намрази скуката, но за духа това е едно забавление, едно преодоляване. Тигъра действа съгласно своята природа. Той не знае нищо друго. И затова той е божествен. И няма в него зло. Ако тигъра само за миг се осъмни в себе си и своята сила, той веднага ще стане престъпник. Наистина, тигъра, както Бодхитхарма го нарича, движеща смърт. Там Бог развива качества Свои си за бъдещето на този тигър. Той не е роден да бъде агне и когато осъждаме, ние отново се отдалечаваме, далече от истината и дори от своя път. Бог е велик, говори Мохамеданина, и наистина Бог е толкова велик, че може даже да се позволи слабост. Всеки път, когато има необходимост от нея. Понеже Бог е велики и непобедим, Той може да се скрие и да покаже слабост. <към> Бог е самата мъдрост, но Той се е оставил в скритост и право на глупост. С тази глупост Той също получава. Както знаете при настраден ходжа, Понякога самия настрадин избира да постъпва глупаво. Той дава място на истината, влиза в глупостта, за да може тя да расте. Така и той израства. Можеш ли да видиш Бога в часовете си на мъчение? Тогава ти ще се докоснеш до най-високото познание. Не в страдание, в мъчение. Там Бог те та обича, иска да направиш скок, развитие. Не си мисли, че Бог е само любов. Най-голямата сила се ражда от най-голямата трудност. Тоест, когато ви дойде трудност, ако се мобилизирате, вие ще изтръгнете от нея сила. Когато отидем отвъд на сладите, тогава ще имаме блаженство. Ставам онова, което виждам в себе си. Чувството за хумор, е солта на живота. Без това чувство, светът и човекът ще да излязат от равновесие и да отидат по дяволите. Бог, който не знае да се смее, не би създал този изпълнен с хумор свят. Всичко е негова игра, страховита или прекрасна, това е негова игра. Така,